El-Rahman El-Rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahu Janalla falendrojm, votn pergjindim dhe falë kërkojm. Do të ndeson të mëleni Allahu Janalla po vazhdojmë me ciklin e ri që kemi filluar më herët të tashmë me duket të trajtuar një ngasmundje kuriosore dhe me rrezikshmëri të lartë për njerin. Në takimin e kaluar kemi filluar që të flasim për smundin e hipokrizis një fakut dhe atje kemi përmendur për cilin lejtën një fakut apo me qëfar kuftimi do të trajtojmë këtë tim dhe fokusit kryesone në takimin e kaluar ka qenë rrëzikot të kësaj smundje për njerion fokusit ka qenë të gdisa pikat të përmendura se e dëmsh me mund të jetë kjo smundje për njërjunë nëse nuk i kushtën vëmendje. Në gjithë dhe dim se hipokrizia është e keqe, nuk ka njërë ndunjo që e lavdën hipokrizinë. Ma dhja za që janë të zhvitur në te, tentojnë që realisht të qërtojnë dhe publikesht të distansuën për i saj. Andaj, ka mundësi që kjo smundje të ndëru dhe zërë, të apërfi njërjunë, Dhe aj, ndoshta, me kalim në kohës, nëse nuk e të retonë si duhet, duke filluar nga një vepër e fjalë të kalonë në pasta edhe në mendësit e ti, të mendonë dhe dhe prënë dhe të mërë qëndrime bi bazën e kësaj së mundje. Dhe kemi thënë se të parë të tanë, duke e njërë rëzikën e kësaj së mundje, duke e njërë pasojat e kësaj së mundje, ja kanë pasë dronë në kësaj së mundje dhe pa dëshim se njeriu i shëndosh i druhet smundjes dhe mundohet me urujt për i saj, kën nga një ranë. E dyta, nuk e pas parasysh se smundja hipokrizis dintë tjenë shumë perfide, shumë dhe tët e fshehur mund të prej këtë njeriu nga disa aspekte nga kës smundje duke mos e ditë fare, andaj edhe përshkak të kësaj arsyet të parët ja kam pas dronë kësaj smundje. Sonë të milenë lagja levuala do të vazhdoj me tukje me disa pika që kanë të me këtë smundja kanë gja ishëmëri me pikat e dirës të kaluar mirë po sonë të do tja në praktike do tjemi sonë të më praktik, më konkret do të thëllojme edhe më tepër në zbulimin dhe njuhin e kësoj smundja nga se të dozë nëzër zakonisht njëri ju vecanisht për disa situata caktuara i kupton situata caktuar, jo gjithmonë. Ai shfaqet në moment caktuar, shfaqet nga provokimi i caktuar eksëmëror. O andëjë njeriu në situata normale mund të jetë besimtar, nuk e ka problem. Mund të jetë i mirë, situata të zakonshme. Mirë po kur kjo mirësi kaçmim, kam si njeriu mos e di gatshëm e paguajshëm me kësaj. Dhe pikër në këtu situata kur e mira, kur besimi, ka qëmim, del në shesh sinceritetja, po, vërtëtsia. Po të ishte e mira, fal, pa qëmim, pa sakrifici. Gjithë njerë dhe ishte mirë. Mirë, pa ka qëmim. Minimumi këti qëmimi eshte, do të tëtë, se duhet me braktisë, nga njeratë që, e ki për qefje nuk është e mirë. Dhe këtu pastaj braktisë, se e kësaj të keqe, që të triumfone mira, është shmimi i kësojtë mire dhe këtu njëri kupton se a është i sinqert, a është i drejt e kështë moral njëri mund të ti drejt ka dëshin të ti drejt mirë po kur kuptot e realisht në qëfar situata qësa të fusha ku kuptot realisht se a është i drejt atër këndoshna duhet të gjykanë kundër vedvetës kundër të afrme të ti të da është ti miku të e këtu dëllën pa, se drecia kundër miku të shumë e Gjithka ndëshime kanë drejt, të drejtat në kuptim kur vjen puna me gjykutën me dënë. E po ai gatshëm që të njëjtën ndëshim e zbatuë ndaj atij që, edhen, dhe ati që ofrt, e don, ndaj atij që saktuara, i ketë ofurt, e këtu tani del sësh vërtësia e kësaj vlera. Kështu thotë me kësmunie, ka mosë njeriu që gjykohet caktuara mos ta vrerë. E po ka fusha caktuara që kur ka lënë për tu njeriu e atëre këtu del, këtu del sësh prezenca e hipokrizis a ka prezencë, apo nuk ka prezencë. Për nëjë sonte, me lene Allah Gjallera dhëtë mundohem që ti përmeni, dhëtët, disa stacione, apo të thimi kështu fusha, të cilat, realisht, në mundësojnë të detektojmë, a imi të prekur nga kësë mundje, kje e para, dhe e dyta, gjithasht në mundësojnë me ditë, se hipokrizia, nësë është prezente, si e mësën njëri unë, apo, apo si e detyra njëri unë, të silet në këto situata dhe në këto rrëthan dhe në këto fusha. Zote Gjellore ka përmendur se kulo shmëria e besimit dhe në rrëllë dhe të vëzër, dhe në pa, kulo shmëria e besimit dhe në pa, kur? Dhe në pa, pas procesit të quajtur fitne. Kështu Allah i tha, e hasi bërë nasu, e njekullu amenna, kohëm po nga juftenun, a besua njerëzit e një të rekuaj, a besua njerë që të lienë të thojnë kemi besuar, e pas taj mos të spravohen, mos të kalojnë e për fushat e spravës, këtu fërkohet këllo shmërija e besimit, dhe spravat të nërëndërë janë të lojnë lejshme, mi pa ja që kam përstejmë është, sprovat që prekin dy fusha kryesore sprovat e epshit dhe sprovat e dilema dhe njëri nga njërë sprovat me epsh apo nga njërë sprovat me dilemë të sektuar dhe më smiri këtu njëri mund të kuptan se a ka prezens të hipokritis apo nuk ka prezens këtu njëri më smiri e kuptan se reagimi ti gjatë kalimit në fushat e minuaran nga epshit si është kalimi i ti, si reagone në këtu situata, nga se reagim të saktuar në këtu situata ka një besimtar, e reagim të saktuar në këtë situat ka një mëz besimtar, e reagim të saktuar në këtu situata ka një hipokrit. Dhe Allah Gjellora këtë ka përmendur në minutët ziruar, nësurën mu dëthir, kërë Allah përmendur numën me e melegve të gjihnimit dhe pozicionimin e njerëzve përbolë kësaj. Dhe përbër e pasaj thëtë, kjo është për këtë e për këtë, kjo është tim tjetër, duha thëmë që njerëzit, varsishtë, nga brendia që kanë, edhe marrin qëndrimi pasaj, ndaj asaj që është e jashtë. Kurimi të këtë epshi, atërë, nëse njeri ju kalon në përfushat e epshit, si ragonë hipokrizia nëse ka? Si ragonë një ju? Çka hipokrizi kur bëhet fjalë për situata që forkohet besimi me epshin, që njeriu sfidohet nga epshi. Themelisht do rrugëzor. Nëse epshi e provokon besimin, nëse epshi e provokon zemrën, dhe zemra ka smundje të hipokrizis, atërë kjo zemën nuk ka mundëzit të reagon në reagim të shëndetë shumë nga sa është e smutë. Do të reagon ndryshë nga reagimi i duharë. Dhe kjo është facet në forma të ndryshme. E para pe tyne. Nëse i kërkohet kësoj zemre të lidhet me Zotin. I kërkohet kësoj zemre të komunikon me Zotin. Tjetë në shoqëri me te, tja frota ti, Zamra është andosh Dije që farë reagimi ko Për të është knatësia Ma madhe mundshme është privilegji ma i madhe i mundshme Mirë po, në qovëse Në qovëse zamra është e prekur Nga smunja i pokrizis Atërë reagimi i zamrës Përshka këtë kësoj smunja Kurë thirët më u lidh me Zotin është reagim Do të të shumë i dobet Nga se të ndërëlozër Në qovëse Zamra është e fortë, e shndosh apo atëra e epshi dopsohet. Nëse epshi është i fortë, apo zamra dopsohet. Do të thonë, njëra e dobson tjetrën dhe varrshëm nga fuqia e njëris edhe përcaktohet edhe pastaj dobësia apo fuqia e tjetrës. Tanqofse është epshi i fortë dhe zamra është e smut, atëherë në situata kur kërkohet mulid me Allahun, shfaqet dembelia shfaqet për të tësia, dhe shfaqet mungese e ga dishmëris për rezistens, nga se edhe muslimonit normal ka mundësin nga njerën situatës aktuara mi shfaqet dëmbelit saktuar, mirë po dalimi mes zamrës shëndosh që provokot nga dëmbelia dhe zamrës smut nga hipokrizia që provokot nga dëmbelia është që zamrës shëndosh rezistan dhe triumfan për kunder kërkesave për dëmbelit. Dhe zamrës smut, Nga hipokrizia I përgjidjet dëmbelis I përgjid përcasis Dhe mbi bazën e dëmbelis E ndërton lidhën me Allah në gjellë gjellë luhu Qëfar tëtë Allah për këtë? Kër Allah më fletë për mënafikat Thot Wa idha kamu ilas salati Kamu kusala Kur të ngritën më u fal E në mazështë një nga lidhjet më të fuqishën me Allah në gjellë luhu ala Ngritën dëmbela Dëmohon, ka mundësi si në fazë filestare me të provoku dembelia, por në riu më ambitja, më vullnet, më zamërë të shëndosh, të i kalon për e me dembelis, lidet me allan gjëllë lëhuala. Mirë për munget të shëndit të zamërës, në prezent të hipokrizis, në gjyrim i lidet me allan është dembelia. E kur ka dëmbeli, atërë, me zi pretë mu shkëput lidhja, me zi pretë mu u largu, me zi pretë me hikë, është bar i badeti atërë, është bar adhurimi, nuk është më burimi knacis, i qecis, por është një bar që në me zi pretë mu u largu. Andaj që farë tha pe i gamberi sallallahu sallam, namazi më i fshtir për dyftyrshin është namazi sabahut edhe namazi jacisë pse po shum arsye një pjesë e vet është se në namaz të sabaut apo dembelia është më prezente. Do njeriu nuk është në asnjë namaz më për t'u falur se në namaz të sabaut. Që se bóz fjal për herët, për djumin e kësaj rradh. Dhe në situatën e kohën e kaluar kur njerëz kanë flet herët, kanë ka përfunduar aktiviteti herët, ja si ka qenë problem. Andaj është doshtë me, me rezistu, është doshtë pak me, me, do me, me, me shty gjumin, me rezikua atë pushimin për më ufanë. Dhe kjo ka që në vështi për më në fikatë shumë. Gjo është kërku me rezistu dëmbelisë, e ata nuk kanë forshtë të rezistences, për andaj ka që në namazë me i vëshirë për ta. Dhe në kodrët e kësoj djetarë kanë thënë, në komentë të këtë adithi kanë thënë, nuk është gjithmonë standar sabaho dhe jatsia. Dhe këna marë shëtë, sabahu gjithë me eftirë, ja nuk është me eftirë. Ka mundë si për mënafikën bashkë sabahu është me i leti. Se rënë gjithë natërë, drejë ka me eftira për të aptërë. Për dika mund të jetë i kindija me eftira për të aptërë. Andaj nuk është përqëllim namaz si namaz, po është përqëllim nga të shmëria për, për rezitensë, dvjenë gjumi, puna, shoshnija, neja, dërsa të ratë Ka mësë një rëngjëdhënatër Se ka problem a i me falë sa banë Qutë është, se më rgjumin Apo, mirë për e ka problem a falë Dreken E ka problem a falë akshamin Për shamun Pandaj, sa herë Kërkesa për thuridhë me Alonjële Gjelali hu Hasë në rëzinsë të epshit Dhe këj epsh E ka plan njëriun me dembeli ndërso zembra nuk ka forës me i rezistu kësaj dëmbelie dhe vazhdojnë dëmbelie me qenë në gjurimi e adhurimit, me zi pret me largu, ka prezencë një fakut këto, apëton. Nëse në vazhdimësi, ndonë, kjo është reagimin nepsh, në fush, në fush, në epshit, në, në këtë situat, apëton. Ka sërimet shumë ta këto mirë, pa më mëse që kjo që u pranë është e qartë, që të lëjmë hapsi për tira, apëton. Kër bje fjona për epshin, që të ashtu të nërëzër, uh, sës njeri ndodhë që me pasë lakmi të saktuar, ndodhë njeri që për shambull, uh, me rësit nga njerë ka fjërit e epshit. Nuk është të problemi jonë, ma më, më nëjë tëkë dyftyrsia. Ku është problemi? Problemi është kër njeri ju, dhe më thonë, shikatash, ashtu jene në fush në epshit prapë, kër njeri ju, për shkak të pamunësis me i rezistu epshit dhe pastaj pamunësis me e bo këtë publikisht dëshiran që aj epsh të jetë prezent të ketë njerës këshme pas qaf ketë njës gjunohën ati me bo, që aj lirëshme me bo gjunohën aton andaj gjunohu është dhëqka tjetër e dëshira që ketë me bo gjunohën që aj me kun lirëshme gjunohu është dhëqka dhëqka tjetër për andaj Allah Gjallahu Ala Kër përmendë që se më në fi ka vë thët, ata dëshirojnë në të shia lë thahishe tu, filledhine amenu. Ata kanë dëshirë që, dhe më thonë, a moraliteti, pun të këqia, të përhapen të ata që, kanë besuar. Në honë, kanë dëshirë. Ake pa përshonë njëri që është i keqë. Në funyra përfide të këqia, që nën edhe dikën të mirë e botë keqë. Pse që me u minimizu e keqët i, keqët për bojnë që është dhë edhe aje boni, a po. Prandaj, kjo është e keqët dëfishtë, kjo është e keqët hipokrizis, nuk është e keqët e epshit. Njërë bënd keqët në mëshef, do pësot, Allahum, kjo dishka të tërë është. Mirë po me sënu me i përfi në rënje në kurë dhe eps Mos të duket e shëmtuar e keqe ati, e kjo është pastaj një të reguas i hipokrizë Allah në rruta, ka qef. Përnda e shikom në rrë, njëni kër e bënit keqe, reagimi i shëndet shëmë është keqe ardhja, ka mundësi me pas problem në dërprerje, bënë mëkat, të ube, prape e bënë këtë, o më të rakushin një këtu, qëtë si qika? Ka mundësi që, në më thonë, njëri e bën një të keqë, penduhet, dhe pastaj prapë bjën në të keqë, këtu format të dështimit në qëndushme të pendimit janë njëra, nuk është kjo pese e e, e dërsi tonë. Mirë po njëri e bën një mëkatë. Kanë dëgjuqë që edhe dyko që ka bu, gëzuhet, edhe tjetëri. Pëse gëzuhet për mëkatët, se po hapët mundësia që tashaj lirshme e ushtuo më katimin atë dëshira që njerëz me buxyna gzim i kur dikush devion është domethën një një tregues se ka ka prezente të vëzhmisht kjo është epshin këtu andaj të ndrozor munafikat pse këm gulën dhe e thurën at at at at, at komplotin at fushatën e shpifjes në i pejgamberit asem ku në moral në moral në familje ti një ngarsu e të shpikë kërësh kja nëse familje pejgamberit s'ka bo të mon ajdi qka apesheni që s'mon e diri me mojtë kjetë fejë a përshen që s'ka mënësilo e di me qka mirë po ke po do njërë qërëtune po. kur dikush e për një gjuna mes zi për të mon apesheni që t'i për në kalzëm po s'bana vla, ku ashtë e fështir dën me i don me b junat te na turshme normale me bu junat ne amr te kujt ne amr te epshit vetave ke spase me dal dikush dhon, një desot këna thon, për një me don dalli deses kemi thon per ne me qe do te mfal po rathsha si po shojm normale mik mir namazi e ai gzoje qe ctopa ai gzohet qso lecsime me ne jap ai gzohet me niku dikush ban lecsime publike apo jo pse njer ne po jeton te feja po per shkak se ati po jeton junah apo e qe kodallim atë Kjo ka dalim. Dalon një kush më uxur pëse pas ka letësim fetë të legjitimuar, edhe pëse përshka këtë letësimit e dikujt, po i letësot mësija ati me bëgjën në aptër. Ane këtojnë që shëtë mreshkë, si shëtë kush pas Allahut. Ane nuk i dim këto. Unë e vetë po përshfa po, po, po që, treguas, që të reguas që gjithë ime të kujteth shumë. Apo letësime që bonë. Përshambull, vërë më ndushme. Me bërë meni së u letësot në si e gjinatë, si e gjinje i zemën e ti, përshamu e kështë e mëllatë. Lëjtër, voze, kemi thonë në disera, që a, qërtimi dhe, dhe, dhe, dhe, dhe rëfuzimit keqës ka lënë e për tri etapa. Etapa e parë është ndalje me me dur, apo? Etapa e dyjtë është ndalje me gjurë. Ska mundë si një me durë, ska kompetenca, së në nëllë me durë s'ka mundësi me ndalë me gjuhë, me fullë kuna së të keqenë, po s'ka mundësi asë këtë, ku e ka këthi pejgamberësëm me i donë në fundit të rezidensës për në urej të keqenë, zemrëm. Ka thonë nësa asë me kashë nuk e urenë, është pajtu e shmëri edhe e zemrë me keqen, ka të keqenë, s'ka më asoj imanatë. Dhe qëka më asoj? Ka, ka dyftyrësi, hipokrizi, në është edhe mohemë, ku fërë dalë e spo ko runa kat zamr në urrën e të këqesh, nëse s'ka mundsi më fol më gjuhë, s'ka mundsi për të punuar, s'ka mundsi për të punuar, s'ka mundsi me dorën e ma heq, la të mbetet urrëtia e zamr që te sha Allahu xhellahu ala si i paitu më këtu. Mir po natyrisht mir po bashkëjetesa me të këqen. Domethënë, dë normalizimi i të këqesh, the atmosphere, saçi so mo nuk prodhon zamra këqërdje, jap më kuptosa bëhet fjalë për smjetë hipokrizia Allah na ruaj. Jo vetëm të ndruaz për asaj që mund të pranojë është se uh, kur çkohë një situata për shemb të sakrificës, të përgjithësisë së saktuar, po shom kërkohet të diskutojmë botë presi. Kjo është presia jote. Kjo është detyra jote kërkohet me sakrificu për shabon formë saktuar me kontribu për diçka, me dhon për diçka. Kto padyshim se ka fërkim mes besimit dhe epshit, normal. Normal se ka, apo. Processi, procesi i procesi i suksesshëm i një dhënje, i një kontributi është pas një betejë të zhvilluar mes besimit edhe epshit, apo po tjetër. Dhe kur kërkohet për sakrificë, për kontribut atëra nëse ka rezencë të hipokrizis. Hipokrizia në këtë rastë të në vëzër shëndrod një makineri ku pradhan arsuetime të pacë nërushme. Arsuetime të pacë nërushme. Trillime të nërushme. Që mos të ngarkohet me përgjithsi. Përshamë dhe keme cikë të akimin e kaluar betene të bukët. Kur i ftej pegamberi sa oselle medalin të bukë, Ishte përgjësie qdo individi me dojnë me mërët venin, ashtë të shto? A rizikoj me dinaja? Po. A është përgjësie qdo individi më shritur, që është fizikisht i mirë, i shëndosh, i aftë, me ju përgjithë, thirje se u dhecët, dirë një bura me mërët venin, a është përgjësie? Po. A është sakrifisë kjo? Po. A është kontribut kjo? Po. A pa dalime në reagime? Po. Munafikat hipokrit ndyshë reaguan. Reagimi i munafikave s'është si të, të ndërgoz. Reagimi i munafikave nuk ishte refuzimi i pegamës së Allahut. Jo, apo. Nuk i thonë, na zvinë me ty. Ja, nuk është kështu. Nga se këtu thonë ata që s'ka besuar pegamës së Allahut. Është kështu munafikat. Filluan me të rrua arsyetime donë që nuk kishin bënë me ta. Aptan. Përsham, mësikur se e kemi përmenë edhe në takimin e kaluar dhe është e një orë, përsham luftën e të bukut se than është vapë dhe është largë e është problemë se sprovohemi atyemi mëhon vajzat dhe feme të ramagëve e është kohë e kësaj, mëhon arsutim të pa qëndrushma të, në të rrimet të, të, të është, është e pa qëndrushma, përden nga njerët dikosh, kërdo mingë më përrezia, i takan me, me, me kom pjesë e këti projekti. A i duhet me kom pjesë e kësaj pune. Që është do është, i takan, fillan me gjithë arsëtimet saktuara të pa qëndrushme. Ato arsëtime jenë të, të pa pranushme fetarisht. Mirë, po, së nënë me to me manipurim me masën që edhe mësë me dal, po edhe me met i mirë apëta. Edhe mësë më përgjigjë, po edhe me met i devatë shumë. Që kjo është pune, e dyftyrësi, së përta. Përndaj, Allahu Gjellewala i din rëthonët e njerëzë, i din situatët, i din akarsuja apo skarsuja, a i e din. Përndaj, du një më këni kujtet shumë, nëse e thretë përgjësia, nëse e thretë, nëse e thretë puna, që realisht, a i duhet këtë punë me bo, duhet me gjithë forësën e besimit me ju përgjishë, me qëka do qoftë, përta ike nga përgjësia të nërëzër duke ushtirë me arsëtimet të papranushme është produkti hipokrizisë. Komës njëri të thotë e di që më të konë mu kjo, po nuk mëjë, përshambull, po arsëtuot, jo arsëtuot, e pranën dëpsim. Largoj përën nga këtë pozitë, largoj nga këtë të tyrë, nuk të konë mu me logaritme në ty këtë, kjo e që që jetër është atë. E po njëri ju, as nuk e pranën dëpsim Ashtu që pranë largimin e ashtu që pranë përgjësin. E çka ka këtu? Që kjo është çështja e hipokrizis, Allahu xhallahu na ruaj tapa. Dërguesi i ministrit. Ëh. Pri e është edhe dashuria ndaj vetvetes, autoriteti, apo dëshira për të qenë i pranishëm gjithkon. Edhe kjo është smundja apo. Hap. Me ipo, kërë kërë rëzikohet, me të drejtë rëzikohet, së të kanë mu, ka ardi kush ma autoritet, ma me ndikim, e kështu më rrëllë, në për mundësi me e përnu këtë realitet, atëre hipokrizia përdorë gjithë do mjetë të, në vëllë, gjithë do mjetë e përdorë, që me erujtë këtë autoritet, këtë ndikim që e ka, që uftë edhe, nëse bëhet fjalë për punë më të liga të mëshme. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ar në Medinë, çdo autoritet realisht u rreshtua në autoritetin e tij. S'ka as të më autoritet pas pejgamberit alajhi wasallahu. Po. Nuk ka të më, nuk ka të më ë ë vjerë që ktheshen të tjerë të ka haj pas pejgamberit alajhi wasallahu. Por edhe jetë pas të, të, pa të muslimanë pranuan këtë realitet dhe në pa mundësi me e përnu këtë realitet, dhe në pa mundësi për me u balavashur me këtë realitet, qëfar bo një hipokrizia dhe. Filuan të dhe vëzër me, me përdor, dhe tëtë, mënyrat të ndryshme, edhe pejtyna, me e fyjë pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam. Andaj, humbja kontrolës, Fyri e njerëzve të mirë Fyri e njerëzve të mirë Jo për të mbrojt masën për ti Po për të mbrojt vetë vetën për ti Kërë për shamë në njerëzve I fy njerëzve të mirë Pse i fy njerëzve të mirë? Njerëzve që tjerë kanë dobi për tyne Njerëzve që përfitojn për tyne Pse i fy një katurje të sakturinat? Pse? Për me mbrojt njerëzve Apo për të qëka të të tërë? Jo, apëtë për me mbrojt vëtë vetën, nga se njëri u i mirë, njëri u i mirë, njëri u që dënë mirë, nuk e ka problem nga cila anë e mira vjen të njerëzit. A i ka dëshirë pejti me ardhe mira, përshka këtë shpëblimit, përshka këtë njerëzis. Mirë, por nëse vjen nga anë të tjera e mira, a i e përkra këtë mirë, nuk e pengën këtë mirë, nuk i pengën këtë mirë. Mirë për në qovë se njëri ju, dhe më thonë, ka bu mirë, ka njërë zbojnë mirë, mirë për kërë edhikusht njësë me bu mirë, këta mos zbojnë mirë. Pse? Nga sesion dë vetëmi që po bujnë mirë, e ata dujnë që së me kona përton. Dhe këtu forkot, këtu të kjo autoritet, apo të kjo lavdat, këtu forkot besimi edhe hipokrizia përton. Dhe nëse ka hipokrizi, atë e reagimi është i të mërë shumë ozo ozo e pokredve në dinë nuk u bojti shpirti se u bojti zamra dopt en dyte tyne faktin se tashmë ky është njëri më i mirë dhe tashmë e mira ka lënë përmesëit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka pa të muslimane luftu nuk ka pa të muslimane debu nuk ka pa të muslimane ndal spata e muslimi e çka pa të muslimane po e aktivizuan e aktivizuan, do të tëtë, atë, uh, atë, atë, at, uh, onen e erët të shpifjeve, të akuzave, të fjallit të këshia, që realisht në këtë myrë të arrin me SB këtë autoritet dhe që atan beten në në si përfajë. Dirë në atë mosat që e thamë për pegamberin së sëllëm, se ne kemi mbrojtë Eta është kë, shikosi për ne e këthena për. I thanet ma keqë pejgamberin son. I thanet ma keqë. Fjallë që, nëmonë, një musliman fështire komi i thanet oto fjallë. Po i thanet oto për pejgamberin son. Për dërën edhe mjetët nëshme, nuk e akuzuar besimtarët, si kërse kemi se këta kemi në kaluar. Nëmonë, e kanë përsyje për faqë e këtë bëmirësi, e kam për këtë, e kam për ratë, e kështu më rrada felë. Për dhe në dhe dhe sotë, ka jorra e fushatë të ndryshme, edhe në mesin, edhe në mesin e, e muslimanëve, që në kanë në organizonë për me i rënu disa autoriteta, për shkak se simbas kalkulimimet të tyre, fatke cërë të gabuara dhe të djelzuara, prezenë se këti autoriteti rezikon këtë autoritet. Në vend se me mendu me në të edinit muslimanit të bashkëpunimit edhe të gëzimit se përrit të hajri, se përrit të mira, dhe ndikimit mires, ata më ndoj me mentalitetin e prekur nga hipokrizia, se nëse kjo bën mirë, unë e më ndesh smoj me bën mirë, përton. A ne e dim se so janë të shumë të fushet të të mirë, përton. So janë të shumë të mundësit me bën mirë, përton. Por nëriut i erësohet dunjoja, nuk shë asgjë përveç konkurencis negativa, përton dhe këtë konkurrencë duhet më shkatrur në sa i do më mbietu. Për ndryshe nuk ka mundësi mës përpara. Kjo është reagim i hipokrizis apo fatkeqësi. Dhe kjo është në çdo aspekt, çdo aspekt. Të Mund të na cin kjo, për shembull, në në në fushat e, e ndryshme të të profileve të ndryshme jetësore. Qof në arsim, qof në mjekësi, qof në tregti, qof në edhe nfe, qof në fe. Qoftë në fe në nivel të rregullor, e gjejmë në forma të ndryshme të tjera kurale sht njeriu mendon se dalja e dikujt që është janë zën dhillin afat dhe masoj ditë pasi dul kënjësh nuk rrazon dhilli më nuk vjen rrez para mendoni kjo është padyshim pjesë e kësaj smundje ku një nuk ka gjëra si duhet i mbraqhtohen gjat për shkak të prezencës së kësaj smundje ato dhe pika pesë e sfirës së epshit është se të 90 ëh në situata të vetmisë, apo, po, në situata të lidhjes me Allahun si reagon hipokrizia, po. Në situata të rrezikimit të autoritetit si reagon hipokrizia. Në situata të përshëmbull që të përgjithësisht si reagon hipokrizia. Këtu kemi përmas situatën dhe reagimin për të kuptuar çështën më më dit më konkret, më praktikisht se a ka hipokrizia poskaj pushtetin. Dhe përpara situatën fuqis në fundet, më një jo Për alış është e fundit, po për son ten kuptim të shpjegimit, për vron hapësirë edhe, edhe për edhe për një fushë tjetër të dilemave. E fusha e fundit duke vërejt tek fusha e epshit është se në situata të vetmisë hipokrizia i ia ja bën hallall çdo san të smurit me teatër. Kuravat apo atëra nuk kopen djesh, nuk ofreja, nuk ka, nuk ofronim. Në vetmi atëra njeriu kur s'ka njerëz, nuk shëh bën punë të këshinja pëtën. Bën, do më honë, gjera që nuk i bën publikisht pëtën. Ashtë e mund shmenjeriu nga dopsia me mu, e pranan, kjo diqë këtë jetër, mirë po, me zi pratë me shkuin vetëmi, pas të i shtirët si devatë shumë, shtirë, kjo është problem, kjo është ragimi i, i, i, i hipokrizitër. Një si mëj mirë i një fakut, një si mëj mirë i munafikave, ka që në kush, hodhejë fërra djë kësë sahabi është qurë e pejga mërësëm që i dërgohëri Alehi i sësëm ja ka përshua edhe emnat e hipokrit vatën. E ka ardhë një njëri nga gjënadat vjëuse të sahabët, të abenëve, me e pytë, a ta mërë menja, a jam unë e mënafik? Ka ardhë të kynim i ka, unë e po kam drojtë, që kam kështë e thonë të imonë? Shqikoni të dronë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Ado pse kët pikë këna më ezron më shumë tek smunia e syfacisë, e bashfacia dhe hipokrizia janë godit për bashta. Njëra është, njëra është nëna e çetoshëbia, apo dyshtësia është nëna e e bia është syfacia, padetës ato të bashkën. E po duhet mi trajtuet të ndara për shkak se si smunja këto trajtohen. E kynjere pyetë Hudhaifën radhiyallahu ta'ala anhu Për hipogridin, qëka i tha hodhefja radjelau të alam? Tha, a falë është natën dhe a kërkon falë e kërbën më katë? Tha, po, ma që i pompit po, tha, të paska përtu zotit për një fakut. Kështë tha hodhefja, në basë u këtë qëka, thënë djetarët, në gjithëvej për që rëzikanë me konë pjesën një fakut, për. ashtu që shë bënë publikesht, bënë në vetëmi eftën nëse njëri për shambull, falë namaznate, bën istikfar zotin gje lewala, jepse dhe ka fsheh u razi, e po, kjo është një të regus, se është një të regus, i kondër të i dyftërsisat, e po nje që nuk din me po punë mira, pos duku u po, atërë kjo është një të regusë, dhe nuk din me po gjuna, pos duku më shef, kjo është një të regusë, ka hipogrezirë, në mese njerëzve, zdi një Ne vepo me bo me vepo me, me në vet kre gjinota e duniasën me me popon. E ku i mësoi me Allah këto gjinota. E kupedin këto i bën këto. Dërsa kur është në shoçni, gjithë llojet e i batin dilmi popon. Ama kur bën vetëm, dendelia diçysh, vetë pse veç aktiv po i kurë me njerëz. Apo, e pse veç diçysh bujor po i veç kërkot dikush. Po e pse qitu si japton? Don. Që kjo dëmonë, kjo këllkundja, po, edhe dhe kjo, dëmonë, e, lera mani, kështu, e, që, e qakja, e qakja, pos, s'munje hipokriza allohë në rruta, s'munje hipokriza allohë në rruta. Pra nej ka dhonë djetarët, ashtu sikur që kemë në katët e fshëta, ashtu kështu si din, për s'ka i tyre bën edhe i baditet në fshëta që kështu si din, balansobila tënë. Më panoi kon rregull kur bie fjora për ibadete, dohet thapte i kopën. Kre, dunya edhe çka bën mirë këy, ç'ato i dënafon. Tjera skaj apo. Edhe kur bie vulla për gjunoa, veç të mshërftaj kopën. Ato që kur bie perdia, ato i bën. E çka Andaj, kja është kjo apo? Prandaj, kjo është gus se hipokrizia është aktive dhe është prezente Allah na ruaj ta tonë. Ndërsa të ndërgozër në fushën e dytë, nga prova është tash nëri us provojnë os në fushën e epshit ose në fushën e dilemave. Kur sprovohet në fushën e epshit, kjo është reagimi i hipokrizis. Me disa shembuj, ka shumë çka më thon këtu. Ndërsa në nëse kalojmë tek fusha e dilemave, edhe këtu ka, edhe këtu ka tregues. Të, më rozo të tek fusha e dilemave, edhe pse këtu janë të përzira me zvetë, në këmbash është të nda me mi po e dikun në dahën e dikun në bashkohen. E kun pasim i tërtu të ndara, mi kuptu më letë, veç, më qartë. Për ndryshe, edhe te epshi ka prezencë të dilemës, po edhe te dilema ka prezencë të epshi, to komunikujnë me zveta, kuptim negativëm. Në fushën e dilemave, të më honë, kur njëri jo, nuk e din një punë që shqibjen. Nëse i vjen e vërteta dhe i aqartësan dilemen, dhe kë e vërtet nuk i shërben asoj që ka ka prit, hipokrizia këtu aktivizuat me tër makinën e soj me produ kontraargumenta pëtën, nga i njëti i bërëm pëtën. Nga përmarëm aspektin fetarë. Kër i tha pejgamberi s.s. Musliman presi, në prezi, ndërta dhe hipokritve, ju tha duhet me dalë në luft, me shku në gjihad, me luftu, me mbrojt venin, në te buk. Dhe Kër e tha kët pejgamberi s.s. A është kjo kërkes vetare, a është kjo një vërtet, po, a u largun dilemat, a po dalëm aspo dalëm, u largun, erdh, a autoriteti tha, po dalëm o kërinë mu dilematë, se s'ka mu. E korë vjenë, për shemë, s'pa ditë që apo bostë, apo dalëm, o është dileme njerëzve. Vjenë autoriteti, e vërtetë, e ndonë këtë, po dalëm, apo, ato që nuk ju pëlqej, fillonë me argumente fetare, apo, me kriju dilematë saktuarë, për me e mjegullu të vërtetën. E që kja është pjesë e i pëkrizëmë. Korë pasë qërsimit të vërtetës, Vjen me dilema me mjegullu të vërtetën E në paqartësime mbet Në pëzynë që ka qenë maheret Kjo shumë perfide, shumë e keqa Andaj Si kurse I kime si këshamut Po i këthemi gjithë mund Këshamut të buku të hudit i qëta Që Allah ka pojtë për ta E pasaj të i krasa Pas kësoj këtë du Qëfarë thana Tha ojë dërguja Allah I edhe në li U ala teftin li odrëgjallat, mësë më qëtë ciklet, mësë më qëtë sëpërovat të. Në në këtu tashkimi përplasje me së dy kërkesë e fetare. A është kërkesë fetare ullëja shikimit? Po. A është kërkesë fetare me rytë moralin? Po. A është kërkesë fetare me doan luft? Po. Këto dy janë këtë situat, a janë konflikt? Jo. Mirë pa, hipokrizia i fud në konflikt, gjerat që nuk janë konflikt, Ngasën e kët konflikt mes vërtetës miegullohet e vërteta e ndërson një faku jeton në moçalet e paqësisë jo në detën e kthjellët të dëshmërisë ja Kja, të sumbi atë dëshmëri jam kjo hipokrizia smun e ta ja nuk është hipokrizia është sigurisht ato ato ato domthon uh, kreasat gjallësat që nuk kanë mundësi me mbietuën det të pastë i pengon pastërtia do të nekon turbullt ku o turbullt është aty ekja ku e qartë i ka nga qartësia, së në rrën, ku ka apo ka këshët, rrën vëqë në, në vendet të ndytë, nërsa e vërteta e pasran fushën, e bënd të pasrën, e këtu pastaj në gulfatët, ajri për hipokritët, duhet me kontaminu prapë, me bëtë ndytë ajrin, me mund të në bjetua. Me qëka? Me argumente fetarë, me qëta të saktua, Pra ndaj, njerëzit që nuk ju pëlqen e vërdinat saktuar, për indiret saktuar, të ndëtojnë këtë dëvërtet me futë në konflikt, me një dëvërtet tjetër, që realisht këto dy dëvërteta bashkjetojnë shumë normal, pa probleme, nëse kuptojmë drejt. Ndërso, futën në konflikt, si pasoj e interesit veç, jo si pasoj e dëvërtetet dhe, dhe realitit të të të të përsham, të të të të të të të të të të të të të të të të të sëtë ka, edhe pejkost, mas pejkamratëm kanë dal më thonë uh, fryma të atila që kanë fund konflikt i qka që së është në konflikt pa shambull në kemi, në kemi, dhe më thonë rryma të ndryshme të slatë e glorifikojnë, e rritin dashurin ndaj ehli bejtit familës e pejgamberit sallallahu alai sallam al dhe kushtëzojnë u rejtin e sahaveve tjërë për më u dëshmu dëshnija ndaj, ndaj e hlibejtit. Në ata s'paramenojnë me, me edasht un, ti. Nuk mund t'i me edasht Alion, nëse ti nuk e orën u mire. E pa mund shme shkjo. A janë këtanë konflikt? A është e mund shme? A është hak me edasht Alion. Po, është hak me edasht Alion. Po kë ka pas me këta problem, mirë, kë problemit sa këtu më nëse kam pas. A është i mjaftu shumë që në bënë njërin me e doshtin më rritë, ju. Sa ta vetë ju në doshtin më zvetin. Ndhe këtu ka dorë hipokrizia, ose për shamë të nërëzat, shkënë atë posht, me poshtë, djetartë në interpretimet e njëme të fesë, jenë mundu me qërësutë vërtetërët kjo e ka thonë këtë mendim, kjo e ka thonë këtë mendim. Ka mundësi me marë këtë mendim edhe me e dashë këtë me këtë mendim. Ka mundësi. Ka mundësi ti me këtë mendim, e kykë me këtë mendim edhe me u dashë. Ka mundësi se me shejku i ka pasë mundësia. Po, kër njerët nuk dojnë kështët, futin mendimin konflikte. Apo, vijin për njëmë se jo, nëse ti dënë me konë qështët, që duesh me i thonë për ta kështu se në po fud në konflikt pa nevoj, së është kjo në konflikt, op. ose përsham me fud në konflikt, kombin e dhe fin, ja, ja, jek shtu, ja, kështu, pa. e dyjet së po pojka, po? E pësë së vënd e dyjet? Vënd e dyjet, këtu s'kjo në konflikt, se s'le ka, se s'le ka fush në vend dhe primit, s'bjend desh, nga se dyjetin pëj zotja, përkacija jun, së si shqiptar, pëj kujtë, që kush ne, kalun, ne kalun, e kalon po. kë pse mos ka vjet para sa më tkriu ti ç ç pasosh ke keve pas apo at ka vjet jo u nafton ka bota ka lin këtu ta kamsuj këtu djum allahu okay, ta kam thonë ti err nikamsu mos na e ti apo na ofti që allahut i ka po ai ta kamsuj këtu djuk kush na kamsu shifën eve zoti që lola kush e ka gru shifën valla u ke djujt ai ka fol apo ja u ka shumë ndonjërt fortë që do të marrë vesh apo çuki normal a ndaj të çeni shqiptar është për zgjedhje e zotit ai e ka zgjedh këtu po normal Edhe thia më duajë allahu në këto rezultate. E qysh dy atëm pesoti, edhe tani me... s'ka mundi. Mbesht s'ka ontje e kiçi të sfush, e ti e kiçi të fush. Ti e kiçi detyra, ti e kiçi detyra. Ndani edhe s'ka konflikt sa për lëndën. Mi po njerëzit për më refuzu fen e rritin këta hapën. Jo po shkakson konflikt, çka është puna hipokrizis në dom, problema sa. Es sopër me vëllai, boll është e kalles me kjo punë. Mir po korkas mundëbohet të ftiro ose të dhezër për shambull, kur ka <coughs> kur ka unitet mes njerëve, në situata kër njerës bashkëpunujnë, në situata kër njerës jenë bashkë, që pa dyshim, dhe më thonë, e pengën hipokrizinë, si reagan hipokrizia, kër njerës bashkohen rrëth një parimit madhë, se kështë e përëm rrëth që është e së Uh, atërimin dhe atëzor që e levoa ala ose kështu me ratë në kone pegamberit sallallahu sallam bashkjetesa vlaznore rënimi gjitha dalimeve mes muhaqirve dhe ensarve i ka pëngu i ka pëngu i pokrejt vëtën ande janë mundu të nërëzatë të nëgjallin dilemat e slatë të më thonë janë të ndishtë për njerëzit ato që me elkund këtë unitet, me shkaktu kas mes njerëzë, nga se vetëm nuk e kryu dilemat atila, njerëzit pasaj së brapsin nga uniteti. Qa është e qartë që du të me konë bashkë. Nga herë përshme me shë, njerëz nuk janë bashkë, që kështë e kemi cikë. Nuk bashkëponuj njerëzit, ju përshkak se kanë probleme reale, kanë dilema, vezvese kanë. Që atu vezvese me jekë, bashkë bëhonë, veç kanë vezvese. Po veç mu bo me këto adin kjo e qka bo? Me zvejese! Të shëjtanit, intresa personale. Andaj muna fi ka qfarë, thamë. Kër pejgamberi Is.S.S. i thiri me dal në Uhud. Atër Uhudis ka qenë pjesë e Medinës. Ta është më disë Medinë Uhudia. Pa për. për para ka qenë në, në, e karërëthu Medinën. Po s'ka qenë pjesë e Medinës. Dhe për me dal në Uhud është dashtë me dal pish për jë, me dal në Uhud dhe më në fika skandash me dole e qëfar kanë thonë që ka Allah qëfar tëtë në Kurana u idhkale taifetun minhëm një grupë për i të një tha grupë i hipokritve ja ehle jathribe la mu kamelë kumë fërgjiu o ju banor të jathribit e mjëtë shëpa të amë në qyteti Medina apo Nuk tha në banorët Medines. Pse, pse Medine e kam marrë emrin kërë në bo bashkë. I thratë në emrë të asojko, kërë si në konë bashkë. Apo, me mjëllë fitilet e përqarjes. O ju që kërë në konë kështu. Apo, edhe pse emrë është i keqë, jetërrib është shëmëtim. E kam marrë emrin jetërrib, pëse ku në venjë shkretë. Venjë që kur kur se ka dashtë jetërribë. E pejgambesëm e ka bu të mirë Kër ka ardhë Ka përmësua allahu ujën e ojën e gjitha E ka më ramënin të jibë Vani mirë Medinit u resurin la Qyteti pejgambinit ari zemë A kamën ma të mirë Po kjo amen, njerës, kajt, e mën I mon bashkë njerës kejt Njerët në e mën të kësojt mire I largujnë dilema të zaktume Jo do të me mbillë dilema Që i thratë në rëndët e se kaluarës Ja ehle me thri Ja ehle me ja thribe La mu kamë ojo banor të jëthribit, s'ka vend për juve kujen i nisë ati japën, s'keni s'ka delive ati japën, kjo është problemi Muhammedit me, me poplën e vetë, a është këmë meka, s'po, e ata nukë që povinë e në meka, s'po, anë i këta kam problem, e na që a kanë e mbuk të në, pëse na do të me luftu për njërit meka së, kjo ka probleme familjare, e na që a pojmë në këtu, o jesë të e dhinu, e, uh, Kari ku minhumu në nebije vajekullu në dhe kërku në le nga pejga mërësëm si pasu e këriju dilema dilema hu u, u lënsua dhe filluan me kërku le nga pejga mërësëm me qëfar me qëfar pretendimi kërku një le inne bujute në aura shtëpiti kene në rëzekë ja Rasulën Allah jo në ishë më dalë me ty po në me dalë ko të një atje gradë dy vjen në dikush për masa të diqka e pegamanu se pas ka të i familinë, po, a e ka morë me veti, veç tjuhet i kalonatja, po. Allah tha, o tha, ma wa mahi e bi aura, kur farëzikus, farë ko heqë për shpjetë të zyna, i njëri dune illa firara, e kanë me njëdhësh me ik, dhe në me ik ata, me nda safin, me nda radhë, nga se së që u banë, zemra, smutë, unitetin, pashpunimin, pra ndaj edhe, të nërëve dhe në gjallin dilemat sektuara, Po po ti më kto sado shadën përpara këy, po. E pse po ngjat këtë dilem tash, pse? Apo. Po mirë, mirë, jo, ç'i ç'i nuk po Bashkiç, është më imrut sa dhënju. E pse tash për më përmend këtë dilem që më imrut? Apo pse, pse qitash? Pse i dhamë, po i dha më po Bashk di kan ata. Apo se ka për shemb, do ngjat dilem po nevojesh më. Po shabull ku 200 më po Bashk, mirë më Bashk në një vajzë mirë dhe vajsë më më u bashkë me djalë devocsim. Kjo është vëllai Harimati. Po hipokrdiskale, munafikave të familjes, si po thot këshillakut, si bëhet mirë apo. Në një gjallë dilemë të caktuar që ndikoi në vendimin e vajzës, vendimin e djalit ose të babës. Pa nevojë. Kë dre, nuk ka as kë fakt, nuk ka as diçka që merr në parasysh. Dilemë që më urtullu vendimor në pa asnjë arsye të caktuar, pa as gjallë. Andaj, kjo është pjesën një fakut të për. Gjështu të e nërë në, dhe zërën. Më mindët saktuara, për me, në, në situata ndryshme, për dorën termet më dha, termet më dha, me përmbajtje bëshe. Termi madhë është, mrena kur gjështë kapë. Qëfarë, të thënë, hipokritë të të për. Kalu innama nëhnu muslihon. Naimi ata që do në mesil regull. Mirë. Përmirsimi, regulli, a janë të termet në loja? Po, shum, a janë të mira, po. Aja që dekleranin hipokrizit. A përmbante minimumin e përmirsimit? Ju. Jo. Vëqë termishte. Kretë mas termishte e kondrë të e termit të pëton. Përmë posë kujtësë, Sot nehas përdorin termet të më mëdha për legjitimitet, për afirmim. Ma s termet skodi është ka serioz. Do sa ne kem pranuar këtu të bëzo të, të, të ruhemi nga përdorimi i termëve të mëdha për të dëshmuar epërsi mbi teatrin. Ktu është këtë, e, pika jam. Do so, të thonë jam kështu të kam chef me kon kjo s'ka. Në term kam angazhoj at punë këtu diçka teatri mir po përdor termë të mëdha për më tregu epërsi ndaj atij teatrit ndërsa pas termet kur ju skuadë çka çka e bën më ne për teatrin bash e këto këto aktivizohet hipokrezia vetë këto por sahem edhe përdorimi i termeve por sa mësi ehli sunna ose ose pasu si selefit por sa si suni janë termë të mëdha janë këtu më janë këtu termë Çka mos, çka kam as këtë termi, diçka më të veçantë se ai që se thot korqe. Në atëra pse po për e përdorë vëllai më në çu vllontën me kundërpërsi. Pse çka kimad veçantë ai që të bën ti maminitor me këtë term se të, të, të korqës kjo. E pse po e përdor po? Me pas një dëshirë me insistu, i kena obligimën i rrugën e parë ton. Mirë po jo për me dëshmu e përsi mi tjetër në lafton Po për me njo e të vërtet, na me, me mërit e Allah gjerële o përsa ta ke rrugë Ma nuk duhet me kuhe malë, ka që i lirë Dëvëshmëria e sekrivisa e dikujtë Për me mujtë me hytën me kry dikujnë apëton Këtë zbanë kështë me kona A se përshamu të me nëshma Të me te, mesatare Do të me njekë mesataren Po allo, do të duhet me njekë Kërë shikujem të një të këta njerëzë që po e reklamojnë mesatarët, e mas kësaj përshamullë, mbi qka që ndrënë këj përtëndim, gati në asë një segment tjesë nuk o mesatarët. Gjithë mund ka radikalizm, një tjërë, a e lufton në radikalizm, a e radikalizm në sërveq me atë të këfjaqën e të mërë shumë islam që pojë thëmë. Ka lëllë i radikalizme, lëllë i ka, gjdo të teprim, gjdo të teprim që realisht cilë dhunë, është një falë e radicalismët. E termët mdoja mesotare, tolerancë, na duhet me falë, e kur një jetë vetë kërkusja ka falë, bëshamu. Për, Ama termë, përdorët, mburoj, që të mburojt për tjerëve, sa më sulman për të sulmëj, apo, sa më zbollën të imonë për të zbollëj ty. E këto jënë politikat të hipokrit bë, mëna fi ka të bënjë qëtë. Terme dhe më inama, që këja që, inama, nahnu, muslihun, që fa shprejhe Allah këba. Inama, nën këptan, nënkë farëllëjë përkufizime. Nahnu është vërtëtim, muslihun është dëshmija bë tonë. Qaj përja në shqipë? Allah po jë thët, la tu fësidu fë i ardhë. Ma zë bëni rëmuji në tokë, ma zë b E ata si ju përgjela laot, pa kam i ftyrë toke dikush, që përmjësën pas neve. E këfizuan, rrullën e përmjësimit në ta. Që kja është. E masë saj, masë ti përtenimit që ka ka. Mërrujnë nga përtenimit e të vëzë. Mërrujnë nga përtenimit, boshë, nga keqpërdimit termeve, të mëdhaja, që fshetë pasaj diqka, këj tjetëra. Si kështë të thonë të një pëjtë thonë të, mos leo me e vesh petë këne bardhë, apo të pasur në bizemër në zezë, nga se petë kë i bardhë me të reklamoshim, mashallah, mërëna, mërëna mështë me smunje, adën zili, adën orreti, adën mendim keq, reklama, të keqë, adën paradjukime, reklama së krymë punë të kaladjën në gjëlelu avë, e mërtim e Allah, të vëllaj së krymë punë të kaladjën në uala, krymë punë në realiteti, anda i hipokritit kapën për formalitet, si kurse kemi të sejkë, besimtarët për realitet. Dhe gjërështu të drudhë dhe dhezër, në situatët e pozicionimeve të saktume, kur është e qartë me konë, dhëtë me konë, ata në gjodhin dilemas, po diber me konë, me konë, e qartë është e Allah të. Allah o thotë në Kurën, mu dhebëdhebine bejne dhalik, la ilaha u la, wa la ilaha u la. Të lëku under me s'dy grupeve, cëlla grupeve, A me kohën me Muhammed nërësëm, a me Bujgjahelin, cilë kohë haku këto? Në gjodhën dilemat të paciena. Apo, për me arsio tu, më të tu, lëku në dinë të pozicionin me më tëtën. Të. Të. Së po ditë së në mëndimbe me mërë, e dinë të i bëllë mirë së në mërë. E dinë të i bëllë mirë së në mërë, e dinë të i bëllë mirë së në mëndimbe me mërë. Me i po lëku në ndërsh, se po këtë qëtë i tjetër në ma së po gu Mëllaj të më vëzër, ndodh njëri, ka herë për një me, ndodh me pasu, po të qartësot këmë e kërënjë. Amma në shumisht në rasëve, ka thonë pegamërësën, betë që ta, të kaldëzen kam jamajt, i stëfti kalbek, pëtë e zemërën, kush e ka mirë, edin zemërën. Këndodh me vetë, edin ti këndodh me vetë. Pse gjithë e kjeve që ta, e ta është për indrojka pak, se zë banë gjithë E pëse bashkë që tash? E pëse bashkë tash ulkune, mos, pse, mirë, a, që tash ulkune? A një mirë? Që tash pëse bashkë? A ki të allohë përgjigja? Për? Në gjithë thune ka mor ama i ka përbërtit një hera. Për, Aten, sësillë mirë. Pëtash zban vesh një mengu, du të me nërrua. A pëse që tash e nërrua? Ja ka prisht Terezina. Që kjo një fokë? Për, që kjo është hipokrizia? Që kjo është? Për? ose për shemb, ose për shemb, ha, po sa filoni pejgamber, e, so pejgamber, në so e na spëdim që sa pejgamberi të na ka thonë i sa pejgamber. Apo? Ai se kohën na ka thonë që mos a bëni, unë ajo më ai se ka për këtë punë. Me një dilemë kanë më ngufën. Nëse ngujojnë dikon, sa ky pejgamber do më thonë, jesh në pak vitin apo. Apo? Apo, e çka është pagëzia, pa syje. Pse më jek njerëz për diku që njerëz për shojin harim, pse më jek në për diku? Pse më jek ti? është ki argument që jë dam heqja ama. Ama s'u thot, s'u thot po më dham breu raptën. S'u thot kështu. Sa pejgamberaj, sahih vallahi, a kur's që na thon që pejgamber pse po na kalzon. Që kjo, apo. Më dhëb dhëbin. Jas ti s'di kënd me ngup, shumë mendim, shumë xhallak e den vallahi ato. E den. E ki çart ti kush? S'ka as komi të pštilët apo? Ka mundsi. Edhe për edhe për këtë citat ka mundësi të të, të, të pštiljes. Kalla e në këtë punë. Mirë po, njëre si vëzë e kanonë popli me ta pështilë dikosh, me ta pështilë dikosh, që pështilë është, me ta pështilë vëtë vetës, problemën me pështilë. Se veç të dirë mu që pështilë, se qëshje pështilë, që pështilë është, a po, qëshë të qëshje qush, qush, ke pështilë vetës, e qëshë të të qëpësillë, shumë kalla e po. Pra në taj të më vëzër, kjo ësht Dhe pafund domo të përmbyll me këtë, është se domethën kur ka projekt të suksesshëm. Hipokrizia këtu apo krijon dilemë për suksesin e këtij projekti, duke krijuar projekte paralele. Jo suksesshme, jo për të mirë, veç për dëmtim të projekteve tjetra paralele ato. Qi ka shkorgjë? Konkurrenca është e mirë, me garum po mirë është e mirë, mirë po. Pse e çelesh ti? përse bun e bune që të puna, përshambo, dhe po, veç me zbej dritë në qitinë e qëta, po, paralela, se ka me punu në këtë shëtë cegaj, a se ka këtë prekë për i tëar, a se ka, se ka me interes këtë prekë, jo se ka e që, veç e ka, për shka, me thonë që, së është veç kjo, ka apëla që pa punu në këta, po, dhe po, mënafikat me dine, e ndërtuan gjamin për me zbej autoritetin e me qëtë kobas, d Namn skoft. Pse ndaton Majid Derar. Jamia e parchaura, pse e ndërtu në vendon? Pse e ndërtu? Mo më far musliman të, jo vallahi billahi ja. Ço tha Zoti që s'e ka mbukur këtu. Me po ndresh kuboj atje. E xhamia e pejgamberit alisat son, dha ti besimtarët qarkullonin mbledhëshin. E këta meshkuna xhamis, që ishin gati kërkushi heq, apo as kishin punë, duhet me konë xhamis, na aty jena jena këshilli kryesor i xhamis por sik, si kemë konçikja me kon? O çikja. E bën atë. Eran tek pejgametun dija rasulullah. Kenan jas plaj bjeshi, ftaft, pa namaz me xhamat e kemnë këtu punë ato. Pa namaz me xhamat e kemnë këtu punë. Kush thotë që kenë pa namaz me xhamat? Kush thotë këtë? Q ataçi nuk veshin me ufal xhamit që kanë 1000 namazosë në Europë me xhamat ato. Q ata sveshin. A ku xhamia beqom se çdo, ku? Ata sveshin me ufal me xhamat. Ma di tha pegamason, kësha shku një okollë shpijet dove, që zhim fal në falë namazën këtë me gjemot, pa po, se zhvim, e ta është fita që kërës që në në më falën me gjemot, dalin edhe përtonin se e këna dertë namazën me gjemot. Duhet me ndrishë një gjami, për shka këse me mund një në më falën me gjemot. E qëka kjo punar? Ashtë pjellë e hipokritis, me bua sheren projekte, paralele, jo për me shtu për me dopsu harin, në amën të harit e mën. Dofë më Dof ju rrujt edhe këtë një projekte me amën atë maj. Sigur se të të tërmën me amën atë maj, edhe projekte me amën atë maj. Projekti madhë, qëka ka masi? Allah vë tha, të fri kanë bëjnë në muëminin, vëqë me i përqabë e sëmëtarë, dhe i rësaden li menëherë bëllaha vë rasule, e ndreqën këtë gjami që të bëtë vendëstrehim i atyre që e luftën klub i armenjëve më më bashk, më smeshku më falë ati bashk, ati me tapët. Ej për të tapët. Andajzut i gjelojt dhe maskejt, dhe urnej më urenu projekte të tila të slatë, realisht, nuk bëjnë, nuk bëjnë hajrë, nuk cilë të mirësi, dhe që përqojnë dhe ndojnë Allah në rujt. A ne të ndëru vëzër, këto ndiso situata, kur delë sheshë, si prezencija hipokristin, do të më rujtë, do të m Kush një kush përfasohet, kur e njëzën vetën që... Pa gretë pas në apto. Të rjeku, pëndohu, pastrohu. Me përkëtojnë njëso fusha ku ki mundësi ti me, ti me, e, e, e, e pravu vetën tonë. Ki mundësi praktikisht, me uzime praktike, me e pasë. A ka prezencë, me i pa tërgust. Nëse ka, trajtojnë siqeresht, përmjësohu. Nga se mbyllëja syve nuk na krymë arun, nga krymë punët e ka laugjët në uvarë. A laun arru nga dyftërsia dhe nga punët e k dhe nga shëri hipokritve dhe njëzve t'lik, Zotë në ruajtë vazhdimishtë, me ka që për dhe fondet e takim nashëm, Zotë i ruajtë, me sallallam ala Muhammedin wa ala Ali, jussah me sallam, e zin më gëtitë.